Гості, весело гуторячи, пішли поміж купами цегли, каміння та дерева до дощаної, вінцями та різнобарвні хоруговками устроєної буди на перекуску. Тільки рабин і школьники та деякі другі хусити пішли геть, не хотячи засідати при однім столі з трефняками. Поки в буді серед веселого гамору пани гостилися, робітники сиділи в широкім крузі під голим небом на камінні. Два помічники наливали пиво, другі два розносили різники хліба та сушену рибу. Однак робітники були якось дуже мовчазливі. Случай з Бенедем щемів іще їм всім внутрі, бо й весь той дивний жидівський обряд закладин дуже їм не сподобався. Хто вигадав живу пташину замуровувати? Нібито принесе щастя. А втім, може і так. Адже добре то якийсь вигадав. Панам весілля, а курці смерть. А тут ще й ті робітники, що відносили Бенедя додому, повернули і стали розповідати, як стара Бенедєва мати перепудилась і заплакала тяженько, побачивши свого єдиного сина зомлілого, окровавленого. Зразу бідачка гадала, що вже по її синові, але коли їм удалося Бенедя протверезити, то так утішилася, мов дитина, заскакує коло нього і цілує, і плаче, і йойкає, так що аж серце крається чоловікові. «Знаєте що, хлопці?» – озвався майстер. «Треба би зробити якусь складку та підрятувати бідних людей». Бо заки він буде слабий та незарібний, то я й не знаю, з чого їм обом вижити. Адже стара іглою й не занипає на тілько. «Правда, правда!» – закричали робітники з усіх боків. «Скоро по виплаті, то кожний по п'ять крейцерів нам уйма невелика, а їм добро». «Ну а будовничий», – озвався котрийсь смулір, – «він нічого не дасть». Адже ціле нещастя через нього. Та й ще добре ще, що на тім сталося, сказав другий. Та то камінь міг і п'ятьом так само заїхати. Треба казати, най також причиниться до бідного, скаліченого. Але вже викажіть, сказав майстер, я не буду. Ну, та що, скажемо ми гуртом, озвалися голоси. Саме в тій хвилі вийшов будовничий з від гостей, щоб поглянути на робітників. Його лице вже налилось широким рум'янцем від випитого вина, а блискуча паличка дуже живо літала з одної руки до другої. «А що, діти?» – крикнув він, підходячи до кружка. «Все добре, прошу, пана», – відказав майстер. «Ну, так мися і справуйте» – і хотів іти назад. «Ми би до пана мали одну просьбу», – дався чути голос з-поміж робітників. Будовничий обернувся. «До мене?» «Так», – загули гуртом усі. «Ну, що ж такого?» «Щоби пан були ласкаві, причинилися до складки на того помічника, що гонені підоймою пришибло». Будовничий стояв, не кажучи нічого, – тільки сильніший рум'янець почав виступати на його лице. Знак, що просьба робітників неприємно його діткнула. «Я», – сказав він в кінці з проволоком, «а ви відки до мене з тою просьбою приходити? Хіба я тому винен, чи що? Та, прошу, пана, і ми не винні, але, здається, нам годиться й таки треба помочи бідному чоловікові. Він слабий». Якийсь час не буде міг робити, треба ж йому і матері старій чимось дихати. Як хочете, тому помагайте, а я відки до того приходжу. Першому ліпшому не потрібов і помагай. Ще чого не стало. Бодовничий відвернувся гнівно і пустився йти назад, коли втім котрий з робітників, обурений такою бесідою, сказав голосно. «А де який пан?» А сам тому найбільше винен, що Бенедя скалічило. От коби його було так парнуло, то певне бим не пожалкував не то п'ять, а та й десять крейцерів на такого дідовода. «Що?» – ревнув нараз з усієї сили будовничий і прискочив до сидячих робітників. «Хто це говорив?» – мовчанка. «Хто це смів говорити, а?» Ніхто й не писнув. «Майстер!» «Ви тут сиділи? Хто це сказав?» «Говоріть, ні, то вас на жену з роботи замість того урвителя!» Майстер поглянув довкола по робітниках і сказав спокійно. «Я не знаю». «Не знаєте? То я вас віднині не знаю тут на роботі. Проч!» «То я сказав», – відозвався один робітник, встаючи. «Я сказав і ще раз скажу». Що з дідовід, коли не хочеш на бідного робітника дати, а от твою роботу я не стою. Будовничий стояв, мов скажений, і з люті не міг до слова прийти. Робітник між тим узяв свій вінкіль, кельню та міру і, попрощавшися з товаришами, спокійною ходою пішов відринкові. Прочі робітники мовчали. Га, драбе, лайдаки! гримав будовничий. О, або він стоїть у роботу? Він би лиш лежав горі животом, як то та свиня в болоті. Але подождіть, новий, навчу я вас порядку. Не такі у мене станете. А то урвителі. І ще весь талипаючись зі злості та клинучи всю голоту, будовничий пішов назад до панського товариства.